אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ. ואני אגיד לעולם, אז אמרה לאלוהי יעקב, וכל קרני רשעים אגדע, תרוממנה קרנות צדיק.